Det här är podcasten Pekkaris kök inspelat den 9 april på Göta Hård i Göteborg Med den fantastiska gästen Sofia Pekkari Programmet är en och en halv till väl långt, mycket nöje Det här är podcasten Pekkaris kök inspelat den 9 april på Göta ja. Hård i Göteborg du får är att prata på. La la la. Här pekar i kök. Ja. Och ni alltså att ni tror med den här öveln ett instrument som jag använder mig av. Hej och välkomna till Pekares kök. Det jag som är John Pekari och det här är inget kök på riktigt utan Pekares kök i en tågshow. Eh vem av er har varit på Pekarikök förut? Ja, då är det några som inte har varit det, vilka är det? Och resten där. Ja, det är så här att eh det är en talkshow jag eh, kommer ha en gäst här. Hon kommer sitta här, det är Sofia Pekkari. Och ehm kan hon kolla på oss lin nu? Vi skulle nog inte för jag kommer presentera henne liksom mer sakt som Jag kommer att intervjua henne och hon kommer att få berätta om sitt liv. Hon har haft ett jättebra liv och ska ha det sen också. Men vi kan inte prata så mycket om framtiden. För den vet vi inte så mycket om henne. Jag har inget manus till det här. Det kan vara bra för er att känna till mig under hela, hela kvällen. Vi har ett husband. De heter Solala. <applåder> Hej. Hey. Ja, en lite närmare presentation. Som sagt, de flesta av er hade ju varit här innan. Men... Vi är oss så där The Latin Vocal Group. Det kan bra veta vi väldigt, vi, väldigt, vi vill vi vill nischas liksom så att ifall ni skulle prata måste någon gå och säga att det är en Latin Vocal Group. Ingen sånggrupp, det är fel. Det är fel. det är det är en a cappella grupp. Fel. Ja, absolut inte. Idén är att man kopplar till the real groove. De vill inte ta avstånd ifrån. En väldigt typet avstånd av ideologiska skäl. Ja, och ja, moraliska och ideologiska. Ja, helt och hållet. Eh, men det består ju av Jan Silva, alldeles som Ole Bergen. Och ni är ju inte bara här i egenskap av musikanter. Nej, just det, jag ser att ni har lite ingredienser här. Oj, kanar ju redan igång. Ja, eh vi eh, vi är i värden kockar här. Vi ska ju laga en soppa på scen. Sofia har önskat en soppa. Ja. Och eh vi har gjort det här, vi gjorde det här i höstas också och det gick bra ändå. Jag minns fyra av fem är grej som pappor har på mitt huvud. Ja, betyg alltså. Ja, precis. Om det men vi fick från våra tidigare gäster om soppan. Men vi är alltså idag så är vi alltså det här är inte koketterande med oss själva, men vi är uppriktigt lite oroliga för den här soppan. Ja för att det är jättesvårt. Mm. Det är samma soppa som lagas eh, har lagats i köket. Hur mamma har ätit här av soppan. Oj vad många. Ja. Jag kommer ja. inte bli lika bra. <laughs> Men svei inte det. Jag står högt och lågt. Alltså det kan stå extremt lågt och vi kan stå kanske där är det bästa som görs. Så, äh, ja, ja. Jens, du kommer ju fungera äh, som min sidekick också, så han kommer fortsätta prata under hela kvällen, lite instick när jag har helt enkelt tappat tråden, vilket jag kommer göra med jämna mellanrum nu till exempel, kolla. Och då går vi över till Olle, du skär ja. ja. lite kycklig nu. Ja, ja. Jättebra! Jävlar, vi är lite nervösa. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj ja, men nu, <skratt> Anders, du skär ingefära. Det är alltså, jag har sagt nästan det, soppan vi gör, för er som inte har ätit den här, det är alltså en vietnamesisk nudelsoppa. Som, där folk har sagt innan, det är gått helt lite. Men vet du vad jag har? Det löser vi. Ta min! Ja. Prata på medan du kan nu. Jag gör det. Jag ska inte slå mig själv på fickan helt enkelt eh, idag. Var var jag någonstans? Jo, jag skulle tappa tråden. Okej, det är säsongpremiär. Det är lite osynkande. Det är inte så bra som det. Just precis. Vi har flyttat till ett nytt ställe. Förut var vi på Aftonstjärnan. Men ikväll blev ni så många så vi var tvungna att vara här. En applåd för er. Tack. Det är ju så här det här är ju en sorts teaterföreställning och då vet ni ju det med mobiler att ni får gärna ta upp dem och eh, ta kort hur mycket ni vill och eh, gå in och lajka peka i sök jag har då det med Facebook för er som inte ser till det där kan man vara spammaer med all sorts skit eh men för er som är intresserad av det gå in och gör det. Ehm ljudet som eh, alldeles nyss slutade fungera det är sponsrat av Improverket. Är en mamma till mitt barn som som hon också är. Hej Frida. Eh, de kan också gå in och lajka på Facebook. De är störst i hela Sverige. Ja. Jag ska du sitta ner? Ja, du svarar inte i pixlingen där du. Tack. Det här sa inte de solarna innan. Ja. Ja, men vad har hänt sen sist Tony? Eh Ja, vi har fått en ny påve. Det blir en gubbe. Åh. Ja, det är ju jag har roligt eh att jag hade en gubbe. Eh Tänk om man högst upp i den eh, hierarkin, då har man liksom lyckats i sin karriär, tycker jag. Det är lite kul till och med att komma högre. Eh och att tala om högst upp i hierarkin, det har här borta Erika och Johannes, de är, det är vår Twitter-bänk. De sitter med mobilen där framme och twittlar om hela kvällen och följer flödet. Och kanske kommer vi att fråga dem om ni skulle vara intresserade. Undrar du vad som står på Twitter nu? Ja, de undrar vad som står på Twitter. Ompecker i kök gärna. Ja, en så länge det är det mest vi som har Twitter. Ja, det är förstått. Jag har två. Det är en som vill att det ska börja i, på östkusten också. Ja. Men det är en, en annan av de som vi ser som jag på första, men hennes föräldrar och så kommer se det ändå och se då. Ja, vad bra. Det var helt enkelt fler som önskat att de var här kan man säga, sammanfatta. Eh och de ni två de här två de är i princip högst upp i Twitter hierarkin. Alla följer dem. Det är helt sjukt. Eh så om ni vill prata med dem under tiden om ni får tråkigt under kvällen så kan ni logga in på Twitter och prata under hashtaggen täckaris konk professor och kök innan mjukvokal så heter det så är det nu har jag i princip pratat färdigt för det här illa stycket och nu ska jag presentera kvällens huvudperson som är Sofia Peckari en bigsling inne bak där har jag ju sagt till dig. <skratt> Nej det hade jag inte på fitta som sa du någonsin. Ja. Vadå? Ja. Ja. Vi kan, kan sätta oss på? ner. Okej, han har ja. Oh. Det här, du vi ska det är inte alla som vet men Sofia är eh de flesta har vi ju gett men jag tänker ändå börja. Hur vem är du? Eh, äh, ja, jag är ju din syster. Systern. Jag tar jag frågas vad hållbara syskon. <laughs> <laughs> Att jag wastear det där. Ja. Eh äh, kul. Eh jag är eh äh, en äh, jag är skådespelare. Ja. Jag är 27. Eh äh, jag är exil Göteborgare, bor i Stockholm. Numera och ehm äh, älskar äh, sång, teater, blommor och alla vänner och min familj och när det är jag. Ja, det gör jag. Det var i princip hela intervjun du har liksom sammanfattat nu. Eh ja. Men det är bra. Ehm du jag har en helt ja, jag vet. ser ni att det är utans små golfbollar i bollhavet och de här stora fåtöljerna. Men de är sjukt bekväma. Men det kändes lite som Patrik Sjöberg i den här gamla. Att <skratt> <skratt> <skratt> vi att ni ska se mig lite som Kurt Olsson i den här stora soffan. Det är bara vissa som vet inte om vem Kurt Olsson är för att vi har inget blik. Ja. Jättefina är ni förresten. Så unga är ni inte längre. Vad sa du? Vi är inte så unga längre. De är inte så unga längre. Det är Johanna. Ålders ja, August. Ja. Det ser så dumt ut. Det ser så dumt ut. Ja. Ja, du är 27 år gammal. Du har nyss haft barn. Ja. Just det, vad heter ditt barn? Han heter Edda. Ja. Mm. En gammal egon. Han är nästan 9 månader. Gör han något roligt? Eh, ja, han vinkar som silde. Det är det bästa med ditt barn. Ja, jag är jättestolt. Jag vi är uppvuxna i en stor som inte känner mig igen, men vi är uppvuxna i en ganska röd familj. Speciellt på ena sidan av halvan av familjen då, väldigt röst. Och det har gjort att jag... Politiskt menar hon? Ja. För de som är lite inledare. Men det har gjort att jag har en väldigt... Ja, jag är otroligt fascinerad av Kungahuset och sådär. Gillade du det? Ja. Kommer jag igång med dig? Jag lämnar att ni klarar det, killar, va? Det låter mest spännande jag vet faktiskt. Det var åt otroligt exotiskt för ett kommunistbarn att prata om. Alltså det är roligt. Ja, men du har aldrig du har du märkat det här? Men jag visste inte om det. det nej, ja, ja, hon har märkat det för mig. Men det är mycket man har fått märka i våran familj ja. faktiskt. Vad tyckte du om eh, namnvalet Estelle? Nej, det är ju inte vad jag det var lite men eh nej det är väl det... att köpa henne till det. Jag hade en vittet namn, så kände jag. Men det gör i alla familjer, i princip. Jag känner ju ingen, ingen som inte har ett namn. Nej, men jag känner mig glad när familjen hittar namn sina barn. Alltså... Du blir glad för mycket. Det är lätt, Roman. Vad kul att du hittar ett namn. Ja, ja. Nej, det var första avsläget. Ja. ja. Vad är det mer du har fått mörka i vår familj? Uh, att Eh <låga> jag har tyckt eh att jag tyckte väldigt mycket om The Sweet Boys. Det <här> var det inte med det mörka det. <här> ja, lite för det och pappa var det nästan. <här> ja, om vi går tillbaka till det sant den stunden när du upptäckte den låten, vilken låt var det? As Long as I Love You. Ja, As Long as I Love You. Och den där med videon när de dansar i eh kistorna. Där bodde ju den ungen. Everybody. Video. Everybody. Ja. Det, var... Johanna, det. det var. Det var vi tyckte jag var jättebra, men det vågade jag inte riktigt eh uh, låta nog mer. Kan du du är skådespelare? Eh, mm. uh, så nu får du hoppa tillbaka till den stunden. Jag är också skådespelare. Vad ska ja, så där du? Jag fattar inte så dum är det det här som jag tycker jag har sett på då. Jo, här är jag, Sofia pekar i. Du är John. Ja. Ah. Ja. Eh Det här ja. är jag ser. John. Jag älskar Backstreet Boys, speciellt den där med kistorna. <laughs> Backstreet Boys. Men du vet, du kan göra civilbra egen musik idag, <laughs> va? Ja, det är ju vad vi ska. Allt sport då. genererat alltså röd över och sen. Ja, ehm så att det var musik och kungahuset det fick mörka. Ja, och Christopher Björkman också. Eh, man här den här imorgon eller en annan dag. Jag fast då det kommer jag mycket väl ihåg då jag och pappa satt och tittade på den där det året när han vann då eh och jag gav den en 10 och du gav den en 3 och så försökte jag kryssa över 10:an till att strecka nollorna att ni det var en etta jag tycker det var ännu sämre. Jag tycker det var jättestarkt. Starkt. Och... Nu... nu ska vi berätta eh att så så jag har ju fått en önskad det får eh, alla gäster och nu pratar jag inte om gäster det är inte nya alltså utan gästen är den som sitter här ni är kunder. Som jag ser här. Oh. <skratt> Vad glada kunderna blev! Jag skriker på mig. Vad skönt. Uh, jo, uh, gästen får uh, önska en favoritsoppa och en favoritsång. Vi ska inte säga vilken den är. Uh, det kommer ni märkas att hoppas vi. Som Solanasen ska sjunga dem. Sången ska de komma in. Soppan ska de laga. Ja, uh. bra. Men eh ähm, siste fjärdman. Ja. Kungahuset och eh äh, Backstreet Boys, va? Ja. Mm. De har ju fått mörka på grund av det förtryckande. Mm. Var var John en lite så helvetes brorsan? Jag vill inte så tänka men Nej, det inte var inte. Jag vill inte på töjja när det är svårt att se. Nej, det var det absolut inte. Nej men vi har ju varit kompisar genom åren. Jag har sagt det för köften också. Ja, jag har kastat en gatsten i ditt hus. Ehm, allmänt sett ehm så att det är 1-1 i er strax nog. Kan vi ta ett till nån ikväll? Ja, absolut. Eh, men du, nu skulle få höra en sån av Solar där här och ni andra också. Okej, så. The Jumbo. The Jumbo. Då står det där ju, på där på golvet. Ja, såa kapellgruppen oh. Solan Lar som ska sjunga. Förstår alltså när man gör det och sjunger i en kapella är det ändå lätt tillvåkel. Jag förlå. Det fick mig ju säga det. Och <laughs> därför jag är nog att man inte ska säga det för att det är lättare att komma till. Stången? Ja. Eh vi har ju det har lite upp vi har lite förberedelsetid tänker jag. Sen får du hålla på på spänningen. Har ja, du det så där? Ja, därmed. det är tonen där bara vill jag säga. Det är inget instrument de använder så det här lilla pianot som det kan få hördas. Ja, för det är som sagt när de har varit här innan, eh det är säsongspremiär så vi tänkte att vi kör en riktig gammal god bit från Sordala. Om man nu kan säga att vi har en sån. Det har ju inte varit på så länge men ja, äh, är en klassiker. Äh. den är ha, ha. så bra till kvällen tio före stora fem och små skynda ho skynda på för nu ska klara sig en ha ha den ha. så bra arrangera ha ha den ha. så bra arrangera detta show och låt här det kan du se som ska gå, typen, avita, tio, stora, så skynna på, skynna på, för ska gott till vet a vida tio förest du där för så ringa vogen nå hopen en god för ha, ha, ha det är så bra förändring och fett chansor för jag för ha, ha, ha det är så bra förändring och fett och... ha, ha, ha det går ju så bra förändring hva rådde huns? Hva må Ha, ha, ha Så Tia. Ja. Du har ju en helt fantastisk karriär redan nu får man ju säga. Ja men det får man ju, det, det är det är så över. Ja. Eh. <skratt> Tidbit Kristebjörns man har strategiskt. Jag ska komma huset. Ja vad det. Ja ja men. Jag förstod det direkt så förra. Ja tack. Det är men då mail. Men du måste prata din karriär lite. Ja. Ja, den eh hur börjar det? eh uh, oj. Um, ja men uh, liksom där eller vad Ja, ja. när beständer, när visste du att du, ja men det är skådis vi blir. Eh, uh, om uh, ja, man när jag ja det var väl ganska sent i så fall. Jag har ju ehm eh uh, uh, jag gick till gymnasium eh uh, angre gymnasiumset. Eh, uh, Ebba. Uh -huh. Ja. Tack. Eh och eh eh men tiden är inte så bra därför att jag kände mig inte som teater liksom eh, om de frågor så där om vem som ville gå upp och få göra en scen eller något så så ville jag liksom inte det men det kan ju bero på typ jag klassen eller ja liksom kan, de gör ändå <laughs> <laughs> Nej men eh men eh, så skulle jag bidra till musiklinjen på Vittfäska Och allt var klart och liksom. Och så var det typ när jag kom tillbaka från det mötet och allt var bestämt och jag hade förhandstbestämt här men nu ska vi ta. Eh, för att jag valde teater för att jag tänkte att musik var lättare att hålla på med fritiden än att gå musiklinjen och ja ah, men då drar jag en sen hemma från skevt. <här> <här> så då eh uh, men så kände jag nej det var fel vad jag funderade. Men så kom jag tillbaka och så skulle klassen precis då ha bestämt att vi skulle få vara med IMS på Anders teatern eh för det och ja, det blev så typiskt tänkte jag vad ja, de missade dig och så ja men då så blev det att jag valde att... ja försökte byta tillbaka eller att jag skulle vara kvar. Ehm och så Nej, det var bara för PS. Hamlet? Ja. Var det? Den du spelade... blev Ja, vi var vi var flera i klassen och fick vara med och försökte dela på <coughs> stora stora roller så det var jag och en tjej vi fick dela på Ofelia. Såg det varann annan kväll. Det var jättedå. Pjäsen. <skratt> ja, man var to riktigt den, den den alltså jag kom idag i jag fast i studion här receptionen i Kiev. Ja. Som hade en rubrik där det stod Hamlet massaken. Men inte ens då fattade jag att så här, det här, jag tror att jag kände så här, hm, det här är nog vad man kallar en dålig recension, tänkte jag. Men jag trodde jag fattade hur <skratt> <skratt> <skratt> den var. Jag tänkte oh, lite så här fast äppel smak men men jag tyckte det var så roligt det var det roligaste det var som att det var första gången ehm alltså då fick ju teatern vi fick ju nycklar till teatern då och gymnasiet låg ju i samma hus och det vet jag inte om det var så roligt för de sa jobbar på teatern men det blev ju lite det kändes som att det blev lite bara ett uppehållsrum. Och så skönt att få gå in i hem, en hemlig dörr liksom i gymnasiet då efter bamba så gick man in till teatern. Eh, det var det roligaste jag hade gjort. Jag tyckte det var fantastiskt. Jag var banbrytande kund. Och eh det var väl eh ja, men det var det var ju lite speciellt då för då då kom ju det en fråga då eftersom då är syskon och vi pratade så om min pappa och våran pappa och så här. Ja, men då hade ju pappan pappa. Ja, pappa. då hade ju pappa gått mm. bort ett halvår innan. Och det var ju lite speciellt då eftersom Affelias pappa dör och så ska man gå in och skrika han är död han är död och så här. Och det var kanske lite gaggigt terapeutiskt men för mig var det jättebra och det kändes bra liksom. Ja. Eller ja. Så landar vi då. Eh ja. Och sen så hoppar du till Hur gick det vidare? Då så fick jag ja då fick jag en roll i en tv-serie. De var profilmade på Angered gymnasium. Eh och då så behövde de en blond tjej till en roll och så var jag blond och så fick jag profilmma. <här> <här> och så det är så branschen är. <här> <här> ja. Det kommer vara brännt då sitter det där i dag. Nej. Men alltså för att prata om branschen så ja så är det koncentrerar ju faktiskt på dans. Man kan ju fylla i ord. Man i alla fall, ja jag eh fick då vad det kniven i hjärtat en eh, eh serie när det var alla alla roller fick eh, vi var amatörer i alla alla stora roller. Ehm Och så ledde det då, då hade den regissören var gift med en man. Det var Mette Fagerholm Olsen så sa jag det den och så var hon gift med Jon Olsen som senare skulle göra en serie som heter Möblarna stod skiten i alla måste se det. Allt är dådla med själv vilket jag gör fruktansvärt ofta bara få se fallet om mitt. Där kommer Jan Olsson upp för att Sofia täckare och Jan Nilsson i samband. Ah. Och så handlar det inte om mig det är nästan. Det är ju i tiden ofta så att det inte handlar om mig i livet. Eh superungar schaman. Jag vill bara lite inpass och tala om John faktiskt. Det står. Ja, vet inte jag kan inte du intervjua mig. Nej. Ehm Det vill jag faktiskt inte. Ehm Nej, Nej. Nej. Mm. men då var jag med i Vävenhallanstotter och där så var eh en gubbe som hette Orion Rand där med och spelade en roll. Och då eh så skulle han jobba i på dramaten och så skulle behövde de en ung långt. Så <laughs> till en runda där fick jag testa till det och så fick jag den rollen. Eh och eh och så blev det bra och så. <laughs> och så blev jag kvar så. Ja. Så det var ju kläm så här ena ledet till det andra och man har eh haft jättetuff. Ja, och så är det är fruktansvärt bra. Det är många. Som är. Ja. Jag vill lite uppehålla med vid dramaten lite för att vi vi måste ju liksom gänstan för allt han sucktar efter skvanner. Så vi måste se fredhacken den ens klabba bara negativa saker helst om grupparna där. Positivt. <laughs> det positivt. Finns det några dubbar där som är? <laughs> ja. <här> <här> <här> eh, men vad vill det ha liksom eller Ibland knark sex när du alltså så här då. Ja, okej. Ja. Ska spara det där. När du kom dit. Ja. Alltså det det har man gjort dem framförallt sen när det är unga tjejersyndighet även killar också. Men innan unger tjejersyndighet kommit till den maten. Fick du någon missen liksom sån där här vet din plats lilla fröken. Men termos jag gör det bisyken att ja det är synd. Nej men där måste jag göra <skratt> ja, det var jag jag hade det var jättefina sanden eh som jag hamnade i den här första då det var en pjäs som heter Dödsdansen med med när örjan gubben då men eh, vi vi hade mycket gemensamt. Eh han har också bott i Spättsbergsgatan. Ja, vi ska se vad har ni minns? Ni båda bott på Spättsbergsgatan i Göteborg eh, i vidsträckoget. Men det är sant av sig att jag över direkt när man har sagt det. Vi träffade jätte mycket på Spättsbergsgatan. Det var precis så vi startade alla säsonger. Spättsbergsgatan. Tusen med smet. Ja, smet. Eh ja, nej men det var nej där var det faktiskt väldigt fint. Alltså där är där kan man ju prata mycket eller klisché eller jablon fördomar om andra maten och så där och nej där var det väldigt eh fint. Men däremot så kunde ju eh de rocka ut för alltså eller gubb gubbarna som äldre så att det var jävligt höra. Eh ett coupbråk. Ja, det det. Ja. stora maten slog mot varandra. Det kallar egentligen ja, var faktiskt. Det var en gång så satt jag i rör så väl. Eh och så satt jag där lite nära kö där vi där vi tar mat. Och då kom kom Börje Alstedt in. Och skulle äta mat och såg lite så litet här eh försökte se blassigt ut vad säger man? Ja, tog han och tog mat av sig och så kom... Är han sån att han försöker vara van på jobbet? Som att jag äter mat på jobbet varje dag? Kan <skratt> <skratt> han inte göra det i det eller? Ja, jo, men vad som hade... Okej, okay, det verkligen var en efterkonstruktion. För att vad som hade... Man kände att det var en konstig ställning. Han kom in lite, lite konstig. Och efteråt så kommer urjan efter tio stycken urjan ramar. Hur står man in och ställer sig? Och han är ju så lång och börjar så kort. Och det är lite helom och halvman som bråk. Och så gjorde urjan så här, att börja. <skratt> börja! Sådär. <skratt> Åh <Och började> bara... <skratt> <skratt> då. Åh då. Fast på alltså på riktigt aggressiv. Och vad fan det är hänt och det, det här, då? Det då hade de Du måste bara berätta hur är det i övriga lunchrummet här? Vad händer i det samtalet <skratt> <skratt> som Nej men det var ju <skratt> där man försökte sköta det diskret då liksom. Det såg ut som att Så det var vi så jag satt liksom i bevi och satt till Eh och sen fick jag höra efteråt då de som hade stått utanför dörren vad som hade hänt då var att de var just de samma pjäs. Och hade med samma käss och beslagits med rekvisita svär och sånt men de blev ihånda det var typ en massa liksom eh så folk har gått igemellan och så där. Då hade börjat så skulle de ha luften i teatern. Men då var det spelande det var på scen utan de var bättre podcast. Ja ja. Jo han hade sagt jag ska harpunera dig i din jävla. Så sa jag att jag skulle göra. Och, började. och började. Ja, då jag bara. Och då hade börjat så kom för det till lunchrummet som var innanför state to. Jag stod så att jag kortet mod. Så trött jag hade stått på ball. Så vimma, jag är hungrig. Ja, det var det som hade. Kunde inte önskat mig bättre dramatiska baller. Det är som tagit ur en saga. Ja, det var. Ja, det var roligt. Nu gör ju musikal, en Björn och Benny musikal. Mm. Det är också helt helt otroligt. Hur hur ja. hur lärde du känna Benny? Berätta gärna historien lite. Eh, det var Benny Andersson alltså. Jo, man Benny som har suttit lite länge så i 70-talet till exempel. Det är Benny Andersson. Nej, men vi jag jag gick vid skolan musikinlärning, kul, slappten. Eh, på dramaten och så kunde man kolla sig vad fan hänt där. Ja, jag som har jänte jo, eh det var jätteköntsrådsledande. Ja. Tack. Jo, har ja, vad det. Jo, eh äh, vi skulle ha musikimmentering eh äh, se vad vi för att se om några av oss äh, skådespelare kunde spela eller sjunga något. Och då så skulle Benny vara där från han och Marie Louise Ekman, våran chef i kompisar. Vilket vissa tyckte var jättejobbigt att han ska vara där och bara sitta helt upptatt att sjunga bara lyssna och titta. Tyckte du det var jobbigt? Eh ja men berorligt jobbet. Alltså jag i vårat besatt och Kristina från Duvumåla. Eh så jag tänkte bara där är han liksom. Så jag tyckte nej ja jag när jättenervös men jag tittade på kul. Eh och så skjön jag spela matt och så och sen så skulle du... de sätter ju upp den här i Finland nu då. Det här sin forsk Kristina från Duvumåla. Och då så bad jag och våra musiker på teatern eh fråga Benny för då hade de lite kontakt. Ifall det multiverser så att sänken i tonarter om man söker eh och de är lite för höga kan man blir är det liksom hugget i stenen eller inte? För eh, jag bad den i våra musiker fråga Benny för mina vägnar. Och då sa Benny att ja men kan inte Sofia komma till studion då så kan vi testa lite om det ja. Så det gjorde jag det. Och så höll vi på och sjunga där och så sökte jag lite och fick åka ett finlandråd fram och tillbaka och eh söka och så gick det jättebra till till enligt fick råden då. <laughs> det är ju där detaljen med. Ja ja. Ja, men jag tänker kasta mig ut och säga så här att Benny vill ju att du skulle ha den. Och nej men det var det. Ja men det så det vi... var nej, tror jag. Inte. Så, så, så, så. Inte, det där kände det. Ja. Ja. Ah, nej, nej men det tror jag inte riktigt. Alltså jag jag det var nära men jag hade ju typ liksom tekniken och så. Jag tror jag hade stil länge men så att det är inte mycket. Ja. Så tror jag. Ja. Men eh och och så fick jag inte den då men så och så ringde han och och så skulle jag, jo för det var så också. Han var ju lite faktiskt bestämd med jag ska ha barn då också. För <skratt> det Nej men för då sa jag ni... nej, inte på att göra själva. Men... Nej. <skratt> <skratt> han är gud. Ja, det blir ni annars inte då. Då har vi ju en små Ja, nu läser han andra kapitel. Nej, nej. Nej, men då sa han att det var jag sa jo då och så skulle eventuellt så jag fick inte besinna mig skulle eventuellt bli en annan grej och sa jag men det kan bli svårt för att jag vill då jobba på kommer killen. Chekade. Ska få vara just nu ett sånt typ. Mer hon är på. Jag måste vara barn och sa han kan han inte dinga i stuta båtet. <låder> sa det. För vi har en grej att ge. Och så... vad är stuta båt? Stut, ja men det är vi säger ju, eh doktorn till eh, Karloskran i Kristina i och... typ. <låder> Alltså, jag är inte så i Kristina, stuta. Stuta ja, jag ah, sa att det skulle synas från duvön båten, luta båten. Ja, ja, luta båten så att båset. Båset. Ja men det var såna. Ja. Så då sa jag okej. Okay. Ja, då var det väl upp lite och så. Väldigt sen... intressant. Var det på något att ha telefon så Kristoffer var med och hörde. Ja. Nej, men då sen så så blev det där saken eventuellt vi kanske skulle ha gjort inte av. Och då så sa han, kör. Nu <gör> gjorde vi det. Det är grönt nu, Kristoffer! Väljer vi inte! Och så fick vi ett tifflig barn, som är nio månader nu. Och sen ringde han och sa du nu har jag en grej på G. Hur länge hur lite kan du tänka dig vara mamma det vill? <laughs> och då så ja sa jag jag så länge jag vill ju vara länge så länge som det går men så Ja, då fick jag då, då skulle han göra något så kall på Orionteatern. Mm. Och då gick det lätt så romligt. Så då eh, blev det lite kort mamma det villhets men det blev längre pappa det villhets istället då. Mm. mm den heter hjälpsökus. Mm. Det är helt utsatt satt i vår ja. Jag tänkte konfrontera dig på senare så här, kan du fixa mat mm. bättre? Soppan kommer mm. smaka bättre vad du säger. Eh, ja. ja men det är... ja, om du är i Stockholm ja, så, ja, kan, så, så, kan, så kan du så kan du göra ett försök. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, så. Äh, ni andra som vill göra det, ni kan gå in på hashtaggen äh, @pekaris_kök eh äh, på Twitter. Eh så kommerfia liksom kolla av det där och så där alltså, bra och så. Man har redan har biljetter. Var kanske i kram eller sån från från så typ jag tänkte. Ja. Ja. Jag, jag, vet, vet du hur hon tar din syster in på tittar? Det, ja, ja. Ja. Jag twittrade det till henne för ett tag sedan och sen fick jag svar två månader tjänare. Så att, har jag inte för höga förhoppningar? Nej men jag är inne oftare och det var att jag inte fattade att man kunde se att någon hade skrivit det. Det var det att jag inte ignorerade dig? Ja. Nej, nej, jag såg det så. inte. Utan det var att man kunde byta. Ja, just ja, jag kan inte tvitt så bra. Jag, jag gick in för att jag ville läsa om hur Ulf Brunberg sa allt det där roliga. Jag tänkte att jag måste skaffa tvitter och se vad folk skriver för roliga grejer om honom. Alltså. Jag... Ja. Alltså ja. uh, det är ju nog kul. Nej, men eh men vad han migs vart fighter liksom. Nej, killar med fan. Nej, det går vad dumt det är. Alltså, men man skulle vända ut ett liksom topp 5 lag. Vet du vad, nu ska du få du är alldeles för intressant. Det är helt sant att Bud det påverkar för att du är ljudjournalist på. Men nu ska vi få lyssna på Solarland. Lite sånt. Ja. Det här för övrigt är en av mina favoritlåtar i hela världen. Nej, det är inte den. Nej, jo vi visste. Jo det är, ju, ja. jo, är det. Jo ja, det är den. Är det första låt. Det här låtet är faktiskt lite kuriosamt den. Det här var en önskelåt från förra säsongens eh innanför sångprogram <skratt> som har önskat. Eh den har tror jag inte här idag. Så nej till dig. Karl. <skratt> In kommer tid, in kommer tid. In kommer tid. In kommer tid, in kommer tid. In kommer tid. In kommer tid, Blå nu Ja tam vitte dada i en av dem sa det måste vara ett roftum om paragraf jag fråga vilken og han sa grestlippteende jag svarat tamsen som vi håller temp i fredig så vart vars kan ni behanda med som någon helt ingen nej vetre dagar i hun men han är så patriot som nu blir han lagilu In kommer ting, in kommer ting, in kommer ting, kalla kapten Smutsen kommer fram, ingen kan tvätta meg i det In kommer ting, in kommer ting, in kommer ting, kalla kapten Blåljus og siren har blitt et blåljukt problem för et brinnande högljus Jeg ja, er likadant, men et vandande rødljus Gjella havet snorma, men jeg ble rettig for sjuk Føtterna på jorden, så jeg holder meg ødmjuk, tvødmjuk Men det er jo en av de enda som ikke er myt Varnar på litt neder, set og sett meg hopper, de får en husdag ikke ut profit mot budskaper Budskap er grundlegende, i en tid av sensur om mundtred Men ingen hund har alle som holder det i deg Jeg kaller det, det, det som kommer jeg til de hundsen av dem før Øver bord, det bevånner vi bord Vister som reagerer sina ord Øver bord, Øver bord Kastar dem, vi kast Ingen kommer ting, ingen kommer ting, ingen kommer ting kala kapten. Svutsen kommer fram, ingen kan tvätta mig i rid. Ingen kommer ting, ingen kommer ting, ingen kommer ting kala kapten. De så ni så ser in har vi det blå ut problem över bord, Kasta dem i kastarna bord, över bord, över bord. Kasta dem i kastarna bord, över bord, över bord. Kasta dem i kastarna bord, över bord, over bord. Bättre dagar i vår destination! är det tappat. Men det får ju vara igång. Ja, dom tog hon jag körde en live så ja, sett var det gott ja, bra. Samma person där högt in där. Jag har inte. Mm. Eh där är eh, avsnittet med låten är det kapten röd. Ja, det är eh. mitt favoritband. Ja. Everlast. Yeah, ja. Vad roligt. Eh kapten Ödvick ju eh eh spillo stipendiet. Mm. Eh vilket ledde mig in på Spingo var våran pappa. Han dog för eh, eh ja 13 elva. år sen eller 11 11 år skulle jag. Det ja. 2013 nu då så jag tänkte. <här> eh 11 år gammal. Eh Men hur vem var pappa för dig? Eh Pappa var Sitter du lugnt, det är så här frågan. Nej men vi vi var ju väldigt nära och mm. eh Han var ju vårens finaste snällaste eh äh, jag tyckte alltså jag tyck, gud, jag säga, jag tyckte och konstaterade så tyckte. Men jag tycker han är och var eh äh, associerar äh, envis nail, om man ska säga så. Det är inte så. Ja, men att tro på eh äh, eh äh, men positiv tro så som orkar det är så, det är så många som rätta saker efter också. Ja men när man sitter bara hemma liksom väldigt positiv och uppmuntrande och ehm um, uh upprättans sköts. Eh men vadå ska? Man säga? Han är världens finaste pappa. Lagar ju inte så bra mat. Nej. Ibland seriöst det kunde han ju lagat. Kan ingen få ett platt kotlett stekt med lite gurka till. Och det var jag det var strikt. Ingen gillade. Nej. Nej, det var bara eh, lite. Eh, teckni. Ja, så där liksom. Och det var liksom inte gillt liksom mycket gil tanken, det var bara det var ju lite konstigt. Ja. Men bara äh, på revscen på Barkteatern också, så att säga. Mm. Eh, så att jag och Sofia kan man säga växte upp på Barkteatern eh som teaterbarn. Mm. Det var massa i, i eh massa barn så lite gamla smås som sprang mm. där. Det var så. Mm. Ja. Det var jag jag jag tror att det är lite därför egentligen som jag eh eller det, det är inte så konstigt att tänka men det är liksom inte bara att det är ro, jag tycker det är roligt att vara skådespelare och eh stå på scen och och hantera texter och alltså jag har mer mimat till roller än till eh, sång hemma. Alltså mimat. Ja men så här om man säger så här, jag mimade lite Karola från spegeln så mimade jag till roller mer. Det är teater. Ja alltså då drog jag ju faktiskt lite senare hemma från skolan gjorde jag då faktiskt. Mm. Eh men eh, ja men lite mer så eller musikal där det var liksom sång i roll då så att säga. Eh när man jag alltså jag tycker så mycket om att vara på i ett teaterrum eller bakom på teatern och stämningen som är på en teater. Jag tror det är det jag eh tycker är doligt. Men jag var skådespelare. Eh och att det att det är jag liksom har sökt på. Och det har ju väldigt mycket med backa och göra. Mm. Eh äh, vad vad var det bästa med pappa? Eh att vi var när mamma och pappa som var där eh automatisk följa med överallt. Eh Vadå? Om vi var ju vi var ju med överallt hela säsong på jobb och alltså men att man fick vara med, vi inte var i vägen. Det var bäst att vi skönn mycket och eh vi ville ju svara för han är världens bästa pappa liksom. Okej, okay, men vad var det sänsta då? <skratt> eh, det sämsta var kanske att han eh var han ja, men kanske lite feg på vissa grejer. Det finns ju saker som han inte har pratat om och så där. Eh, saker som som eh, jag vet att mamma vill att han ska prata med mig om, så att inte bara mamma pratar med mig om det och så här. Eh men lite om ja, en Tomors Tomors problem och sånt där var lite honom till. Mm. Ja. Han som han inte vågade prata om han sa här, vänta på nästa. Nej, men han inte på det i förra. Vad blundar du i när det är väl fattigt? Nej, där var. <skratt> var det inte sämre som han? Nej, nej men alltså jag eh nej men jag hade lite problem med äts störningar när jag var yngre. Och och då eh, det vågar han bli lite riktigt tuff prata rent så rent ut så. Ja. Det måste vi prata om. Ja. ja, men Blomrobin måste jag bara säga, det var han. Ju. Eh. Det var tillundra. Eh, hur var det typ? Nej, men han var så fin när jag kom hem. <gud>, Gud vad det blev liksom intimt. Men eh, ja ja, när jag kom hem hade jag fått mens och så frågade jag så här jag kom hem på skolan idag och sa han, "Ja, det hänt något speciellt idag?" Ja, jag. Ja, ja, jag kan säga, jag fick faktiskt eh, <gud> så här mens. <gud> och så sa han, Va, "Vad roligt." Och så frågade han mig till almanackan och så satt han där lite nyfiken. Godt att <skratt> det sa. Liksom, <skratt> men eh alltså där med ätstörningar måste eh för det är en sak som man när, när jag har blivit äldre ja. som man har förstått att ja men var många i ens närhet som faktiskt har haft det eller mm. så där. Eh det får väl sätta en eh, det det pratar sin dom det är lite hyckligt som det är faktiskt ja. är så här skamligt eh ja. så därför tycker jag att Ja. man kan prata om det så det är ju Ja. ja. ja. men vart eh, hur varför? Ja, ja, varför? Nej, jag vet jag tycker att det är ganska enkelt eh varför eller för min del var det alltså det är ju så många som säger att man duger som man är och så där. Eller liksom de som älskar en säger ju det och mamma och pappa och alltså för mig då Inte om du och du inte gynäst, det är ju läskiga sista galningen. Nej men ja eh men det är liksom man får ju tusen miljoner andra budskap som säger att man inte duger som man är. Hela tiden. Liksom jo. nej jag för mig var det var ganska konkret det var att titta i dagsstunder och reklam och vad man drömmer om och vad man som människa var som i mitt fall då tjej och så där. Eh uh, Och eh jag har alltid tyckt om att göra lätsan alltså att jag vill det blev mitt sätt att klara grejer att jag vill göra allt rätt liksom. Och då var ju det en grej att göra rätt, ja, man ska vara smal. Då såg jag vi till att försöka fixa det. Eh så det försökte jag ju fixa då. Genom att äta mindre eller eh ja, ja, att äta mindre och eh träna och ja det har, det har hänt att eh att jag präktes så där. Mm. Mm. Är ju vidrigt, det är helt sjukt liksom. Eh men ja. Och det handlar ju och pappa inte pratade om för att pappa dog mm. när hur gammal var du? 16. Just det. Mm. Hur var vad hände i död då? utmattade men var min lektion och men eh uh, ja vad som hände var att uh, min upplevelse var att eh uh, uh, ja att livet tog slut alltså för mig är det verkligt före och ett efter men jag är ändå alltså jag är väldigt glad att jag jag kom ihåg att jag väldigt tidigt tänkte och det tycker jag var väldigt smart tänkt förstås att jag kunde komma på då men att jag tänkte jag längtade efter att det har hänt saker som inte skulle ha hänt om inte pappa hade dött. Så att jag bygger vidare. Det var som att nu är jag på noll. Nu är ja, och det är inget roligt noll. Och jag längtar efter att jag byggt vidare på det här så att man liksom eh satte det varärt eller vad man ska jag säga, eller tin kom något bra efter det, man säger. Och liksom ja, på något vis så då då kommer ju var är den där Ophelia och feliga rollen som kommer efter det. Och då blev det ju lite Åh, ja, men jag började spela teater och det det är ju det roligaste jag vet. Att sjunga... Jag kommer. Hur såg det ut ändå? Eh men eh det var ju en komik. Konkret... Okej. Såppen om honom nu? Ja, just mycket. Det stör mig. Ja, det stör jag tycker det är störande. Eh och eh att man inte jag så typ när både du och jag har fått barn och så där och man vill ju att han ska få jag tycker det är fan tråkigt för någon så tycker jag alltså ja men det är liksom man vill ju vara med liksom ja. Det är så roligt eller liksom jag tänker man satt här han hade ju fått stolthetsbananas Ja vi har ju en eh, levande mamma, mm. som finns i allra högsta grad. Eh, som ju också faktiskt, det blir ju så om någon dör att man ofta liksom pratar om hur den har påverkat. Men jag har först tänkt på det här också med teater, jag menar pappa var ute och han jobbade på backateater och så där och att man hade rört sig in i teatermiljö. Men mamma är ju mycket mer, alltså att man späxar hemma vid bordet och att Mamma säger att hon är så blyg och så där, men det är inte vår mamma egentligen tycker jag. Hon är hon tar ju så en ganska stor plats. Ibland när mm. ossar vi tillsammans vid köksbordet och skojar loss och så där och det tror jag liksom har varit min slika stora inspiration egentligen fast inte den där på pappret det man säger min mamma var en, sko är en skojare. Så det där tror jag, jag, jag. Och så skrattade hon mycket åt när både du och jag skämtade. Ja, precis. Så det var ja. jag, jag tror jag det är roliga. Ja. Mm. Det är en verkligen tråd också, för skrattar är det vi som kommer att slida tråd ut. Nu ska vi få höra en till sån av Solana. Mm. Härligt. Mm. Jag tar en, en till liten klassiker. Ja, det, ja. i panon ryrt sig, så var det här. Den första låten vi någonsin gjorde, sådana, innan vi hette Solana. Ja, det var bara tre killar i ett kök. Tjär, Jag anviterar ju inte. Kan vi <laughs> vara det här? Vad sa vi nu? Bess. Okej. Okej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 et tamburito, tamburito, et tamburito i Panama Fernando, fernandito, sær meg så det går Jeg søkte deg til kyrkan ved sløjan på min tor Jeg sækte noen romer med røda jord og brand Du fikk min første kjærlighet, du tok meg og først Et tamburito i Panama et favorito, et favorito, et favorito, et Den första kærligheten som søtt, som socker det kan det vara. Den Den andre kærligheten getrøst, den tredje handelsføren. Jeg så opp til på tristranden, det segret som jeg Ich komm in Banbu must, wir es gar hart fliegt. Sabonito, Ivanama, Favorito, Sabonito, Favorito, Ivanama. Wenn als du kennen dich zu, som tanzst zu mir süß, mit I Tänze wie so, wie Ivanama fliegt. Wenn als du kennen dich Se du, lets go, ska du Det är sabilt på riktigt för de finns ju inte egentligen. Bara en stund hade det. Ja, jag menar men jag var en sån här men det var kaske många som vi säger som kanske går igenom något sånt där snoppkom vad heter det? Ja ja. Ja då ja, är det ja, jag är så i alla fall jag skrev ja. jag vill passa för jag vill. Är det några mer som har gått igenom det där? Ja. Är. är det också med andra? Ja. Den. Ja men det är några stycken. Fem. Ja. Men det var ju inte majoritet. Nej. Men att, att du och jag älskar, ritade ett nat i så där hemma. Står <skratt> mamma or på väggen, nat ja. chatt i huset och katter och shit. <skratt> och du sitter åt Mojis chatt in. Ja. Vi tittar ju en på käpp chatt. Ja. Mm. Eh, så fast fasta började Vad <Savare> för något som då passar. Jag har ju en sån fåra. Jag har inte stopp kiss. Och då tror jag att det. Och nu måste jag sätta mig tillbaka. Ja. Eh, jo men det vinner ju. Ja, jag var jag var lite pojkt egentligen. Eller var för ja, som jag det ska man inte säga. Jag var Ja. Du ska formulera mig eh Eh jag var ju väldigt inspirerad av det och pappa då. Vi bodde ju väl några veckor hos mamma och hos pappa och jag var mer inne på att ha barn, kalla kimkläder. Och så, de attributen. Ja. Så. Vad tyckte de om att göra? Han började se 5 år. 5 år. Ja, det, eller eh nej, tills hon väl gick med Lego. Lek med dockor sjunges uh, jag tror jag eller då, jag kommer inte ihåg. Du har kvar en massa dockor, vet jag. Ja, <skratt> jag har plockat fram dem nu till min dofter. Ja. Ja. Och du har kvar namnen? Marcus och Frejsa. Fia sa häromveckan att jag har hittat på min namn Frejsa. Det är en bra namn. Inte lika bra som istället. Nej. <laughs> ehm Okej, okay, vi hoppar till vid 10 år. Sen jag var det 10. Ja, ja. ja, men då hade vi liksom börjat hänga i det här det här gänget man ska eller framförallt Foffa då. Nej, Foffa jag äldste sen. Eh, vad gjorde vi? Vi bara Det bara säger jag måste. Ja, men det, faktiskt när jag var 10 år då då var ju du och jag som gifta. Det var ju vi vi bodde ju hos Jag vet inte, alltså vi känner så väldigt för att foffa är också på ditt namn. Det är sant. Ja, det är sant. Och ni heter ju inte ens Freja. Och ni heter Sofia egentligen och så var det två som heter Sofia och sen så är det väl tre var de till och med. Eh uh, det blev ju tre ja, när Bärra kom till då. <laughs> Bärra, ja. Foffa och Sofia. Du fick påhålla lite in den. Pekka hette jag. Ja, ja. Inom kan jag ju heta Sofia. Nej, det var en orättvis logik. Vi kallade att ha lite härliga. Men Sofia, Bärnt heter ju Bärnt i efternamn. Så det var ju Bärnt, Foffa och Pekka. Fält. Foffa. Fält. Jo, ja, men fält. vi sa ju inte Fält bara. Tack tre små härar som uto ligde. Vad gjorde ni? Eh, för att spela till exempel. Vi, vi tittade på vart och vi körde roll och sömmar sommar. Det var det vi gjorde i princip i 3 år. Och drack te. Eh, som började vi också gräla ungefär som ett kallt gift par som inte gör något annat än att titta på bettoria. Tycket sånt gräl till. Eh ja, det kunde gå till så att vi försökt eh vi var ganska städade. Det var inte så mycket att vi smög så att eller inga rökt. Vi var ganska städare men ville Ja, det hände väl, men då var det att du köpte ut 2,25 år till oss och vi sa fan är det för det känns som man är full. Jag, jag känner ingenting. För det jävla för det känns. Smarta Än... då, ansvarsfullt fast coolt liksom. Ja. ja. Eh, för det, det var vi cool. Jag vet inte. Ja, men det var gränser som vi försökte hitta något att spräcka liksom, men det var lite så skulle vi rymma till Ukiila där vi hade landställe. Man följde. Och vi tror vi planerade liksom i två dagar och kände väl välkomna där. Nej, det var spontant en kväll tror jag. Vi planerade under kvällen. Bara det, det. Det var spontant i kväll tror jag <laughs> i alla fall. Det är bra att ju då det när vi kom på det en kväll eh fruktansvärt nervösa och upprymd av att liksom nu sticker vi. Ja, Skit vi där. Vad fan skulle skita i? Alltså sitta hemma och dricka te. Det, det låter för gör. Förfar till pappa Persson som Ja, han är inte Stefan egentligen. Inget som vårande här har det med. Eh så vi smet hem till vars och skulle packa våra väskor och dra. Åkte till Kimle. Gick 2 km in i skogen där stugan låg. Då kom vi på att vi har ju ingen nyckel. Så det blev det så jobbig stämning och likgär och så kunde Detta blev det blev bråk. Det blev jobbig stämning. Det var lite tyst och Ja, det blev Alla var besvikna. Ja, men det blev besvikelse som var ju enorm liksom. Det blev ju ingen payoff. Och sågde vi hem och ingen märkte ens att vi var så bortglömda. Utom Sofia Berns bror som alltså hans liksom kommentar till oss det var liksom bara kniven i hjärtat. Bara, fy fan, jag är patetisk grä. Alltså, det var, det var något sånt där, liksom... Och vi kände att det var... Ja, det var... Det var det vi insåg. Ja. ja, det var det vi insåg. Och eh, det var ungefär ett par år där... Liksom, där. Jag vill höra ett sånt där gräl lite. Ja, ni behöver inte vara med, jag ska inte utsätta er för... Er. Men vad... Va, skylder ni på varandra, liksom? Alltså, jag återtår med mig. Nej. Ja, det är väl när vi kommer att kunna göra scener igen. Ja, jag vet. Så. Ja. så här, vi kör den här. Ja. För lite spel för spelas för lite. Ja, jag gjorde. Ja, det blev intressant med på för intervjuer, alltså folk ska titta på mig. Eller jag kom faktiskt till Högås så riktigt något grej, men det var men det var man kan säga att det var Det var ju vi hade ju väldigt roligt, men ni eh blev lite uttråkade ett tag där som jag misstänker så försökte du vara Sakta men säkert hittar mm. mer saker att göra än vad du tror. Jag kommer inte måste säga en grej. det. Därmed att köpa ut. Det var ju inte när man var 10 år. <skratt> Nej, det, det, det ju. låter ju sjukt i så fall. <skratt> så ni fick jag sagt det det känns bra. Eh men när du nöll ju 10 år där. Eh vad drömde du då om liksom att du skulle göra hit när du var vuxen? Hur var? Ja, men det var Eh jo men det var nog teater. Det har varit en liksom stark identitet att liksom hålla på med. Men jag trodde nog alla att jag skulle få göra det. Eh men det var liksom en annan slags identitet så tror jag. Mm. Men eh nej jag var ju inte riktigt där än att säga hur ska jag ta upp min karriär? Eh mm. <laughs> äh, Men ja, du hade ju gjorde det bra liksom. Det var en skitsmart idé. <laughs> så som du gör. Ja, du har planerat sen så där. Eh uh, ja. nej men eh nej jag vet att jag var väl bara barn och eh uh, men jag hade teater som är uh, jag har drömmvill på eller nåt. Ja. Det här blir en liten fång övergång märker jag. <gör> <här> Vi ska få höra dig sjunga. Ja. Ja. Nej. Det måste stå precis. Ja, så jag önskar inte ta det. Ja, Annan måste ha lepsin på. Oh, så jag tänker ta din plats här, bara för att vi får få liksom se lite bättre. Nu lägger jag den här i fickan då, Frida. Nu kan den ändå gå. Det kan inte ta henne. Nej, det är inte det. <tryck> <tryck> Tack. Och eh, vi ska väl säga att eh, den, här, eh, den här låten kommer från eh, Hjälpsökösten, den musikalen du är med i nu. Ja. Så den är skriden av Björn och Benny. Och Benny har eh, personligen okejat Eh, att ni ska få höra den här. Nu häst. Alla sätter sig ner, vi sätter oss på. Ja, bra, bra. Vi sätter oss här liksom. Sofia pekar i Oliberg. Sju. Ja. Eh. Fast det blir riktigt. Ja, det här var inte jag har en annan punkt även. Eh, finns det så många på röven nu? Ehm. Äh, ja, Gud, jag måste dra till här landet lite så. Fantastiskt. Eh, nu, Fia, ja. så ska du få slappna av lite. Åh, oh, skönt. Ja, vi har eh, en speciell <skratt> liten stund där som vi har, eh, aldrig har gjort förr. Ja. Men på det här nya stället så finns det en kock. Ja? Ja, han heter Sture. Ja. ja Sture. Är Sture där bak någonstans? Få ropa på honom. Sture har gått hem för det varje? Ja, men nej. Har han gått hem för det? Är du allvarlig? Ja, Asså, alltså, Sture, vi skulle ha haft en stund här. Sture? Ja, Jälvs och Stures stund. <laughs> han kan inte... Alltså, han, det blev för det är helt rask. Han varna i honom och han bara, ja, jag kommer. Ja, jag kommer. Ja. Ja, det ja, sånär, har inte hållit någonstans ja. har varit. Eh, här på det är det huset festen lugnat i kök som lite stut. Allt flyger när man, när man ja. Nej, eh de skulle prata lite om eh, soppan och tälja sitt iganna eh, mellanhanda men Jaha. men då blir det blir inte så utan nu ska du alldeles strax få smaka av det. Ja, här. jag kan så, jag, så, jag, så, jag jag går vi vi vänder oss över till köket. Eh, hallo kila. Hallå, eh, hallå där. Hallå där. Ja, hur går det? Jo, tack bra. Vi är på slutampen nu. Vad är, vad gör du just nu Anders? Vi dunkar i de här ris med nudlar. Risnudlar. Vi sörr risnudlar här. Hade de äggnudlar. Hade jag hade ju sagt till, till Sture att inte det är lite be med ägg. <här> Fred hade varit. det varit inte kunde inte här. <här> uh, ja. Vill du <här> ska, du ska vi sticka soffan igen? Ska vi köra? Kan vi nu vara Sture? Ja. <här> ja, vi kör, jag vi kör. Det kör Sture Engemar. Hallå sture. Jag känner igen att den här. Den är inte fetare på länge. <laughs> Redan dåligt till och med så. Hallå sture. Du har ju soppa här ikväll alltså som politikerna har försökat. Ja, så är jag. Jag nu bara. Vi kör ju ris. Är det inte be mig? Det är så att det är så jag mick precis. Det är väldigt bra, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra här på scenen, egentligen. Nej, jag kan inte se, jag förstår det studiet. För? Vi kör ju en Melissa-kortplatta där, 2000 watt. Och, mm. Vad kör du på? Samma. Samma? Ja. Våran är helt ny, köpte den igår. Ja, vi har en gammal. Ja, gammal, ja. Precis, tack till det. Du. du har ju en... Eh, ...kabalj på dig. Så... Ja. Ja, ...jag... Jag börjar med. komma igång nu. Ja. Nej, nej, okej, går det inte. Nej, men vi rör oss runt köket i den här nu. Eh, som sagt, nudlarna ska i. En applåd för skur och ägg i marken. Jag har provsmakat, jag står upp nu. Det känns bra. Jag har provsmakat den här soppan. Jag sa i början såhär, vi kanske tar oss vatten ur huvudet nu. Men, jag vågar påstå att det här är bland det bästa vi har gjort. Eh, nu häller de upp den här, det är kyckling, nudel, vietnametisk nudelsoppa. Eh nu ska vi toppa med vad oliverberg? Koriander. Mm. Mm. Mm. Mm. Eh, vill vi du ha lite koriander? <clears throat> är det färsk koriander då? Ja, den slott den slukade lite här. Ja, den är, där, men är det men den är färsk? färsk. Färsk koriander. Och eh, så har vi lite morötter nu. Är, är du redo nu för nu kommer det? Ja. Ja. Okej, det var värd det. Då la jag upp det här. Eh Så där ja. Han åt det. Då ska vi se. Anders, du får bära den så tar jag mitten. Och eh, nu Sofia, ska du få smaka. Och det är ju en kultur att du betygsätter den här soppan då. Har vi någonting kvar av den gamla Robin? Robin? Han har gått hem för då. Han har köpt ihop. Men de som jobbar här får vi en snut av den gamla soppan. Jag kallar det för gamla. Kan ni ta upp en liten en liten en skål så kan vi se fotofoto Sofia för jämförelsen. Men vi börjar med våran. Mig, ja, jag, jag, jag vet inte om jag ska ta dig. Så här har då som vetematiskt nudelsoppa eh Varför? Varför? med koriander och ja, jag ska sätta potatis. Mm. Det har gjort den här skäms i alla fall. Men gjort det själv. Men att jag satt ju och skulle säga något. Nej, det vill jag inte säga men jag fast jag tycker åh vad fint. Det ser jättesnyggt ut. Det ser verkligen fint. Okej. Vad fint. Vad gott det måste ha smakat ju. Förut du har ett har du så där. Smash, smash, det är det värsta som finns. Det är det värsta som mm. finns för dig. Nu kommer det. Åh, jävlar varmt. Bra! Du menade det. Jättebra! Det är du, du, du det. Yes. Yes. Det här var så här det ska smaka. Nu, nu kommer det en, en, en härlig man här uppe med en annan soppa. Som du ska få jämföra. Ja. Jag säger vilken som helst. Jag vill verkligen kunna vara ärlig. Som sagt, vi har ingen som helst prestige här. Mm. Även om jag Tack. Det kan ju se vara mig. Inte prestige, det är för att ta på och sture då. Mm. Han är inte här så han Ja, mm. här har vi någon skräp, skräpsoppan som någon stänger upp. Jag kan ta den. Mycket lime va? Mycket lime. Jag ser vart va. Mm. Mycket mm. ja. Mm. Alltså den här soppan som ni har betalat för. Alltså det blir för mig kan jag säga att det blir jag kan säga redan innan att det det var lite skönt att student var här därför att jag såg redan när jag kom att det det är fel nudlar student har valt. Ni vill bistå. Visst ni. Ni får förra. Alltså det ska ju vara ris. Det ska vara ris. Ja, det det är så. Ägguffa man tror det alltså. Men alltså det är ju liksom men... jag tror det är gott alltså. Man är. Nej. nej, nej. Jo, du får bara ställ för att han är sture typ. Vad heter du? Jonathan. Så där. Jag ska äta lite. Ja, det är lite för lite lime alltså. Det är lite lite lime Jonathan. Ja. Vi måste sluta med det här. Men jag känner inte att jag går upp eller. Vi ska sälja på sällarna och se om det med våra nya värden där kanske funkar. Så. Men eh. vinner. En. Yes! Yay! bok. Alltså, driska mina frågor en skala från 1 till 5 där 1 är det värsta då stoppar du målen och 5 är det godaste. Eh, uh, ja, alltså det ni kan tyvärr inte få en femma. Ska okay. jag säga varför? Ja. Mm. Det är ju lite li antingen är det ingen eller så är det för lite ungefärra. Andes <laughs> Jag tar på. Mig. Ja, jag tar på nu. Ja, jag tar ja, det. Tar Gud, det kuddar känns otrevligt man. Nej, ja, men jag har bara det var upp, det var. var, var. Mm. Okej, okay, men så att ingen femma, men blir fyra från mig. Det är bra. Jag gillar det det, det, det. det var verkligt. Nej, hoppas grejer. Jag tar den här för att jag älskar den här soppan utav hopp tack. Tack igen för vilket också. Svansen ställer han ner så länge vi vill eller vill du ha? Ja, jag kan du ta den här. Så tar den sen. Jag gillar lite chiligare så. Ehm, jag blir lite nervös faktiskt nu av eh allt det här som hände. Eh, nu eh medans du avnjuter den här eh fyra betygaren eh så ska du få lyssna på det som Solarna själva påstår är det bästa arvet de någonsin har gjort. Ja, vi var ja, inte... Vi. Det är jag. Ja. Det, är, det, är det var du som skrev... Det som bästa är ett som någonsin har gjort. Ja, någonsin. Det är inte bara det bästa vi har gjort. Alltså... Det är, ah, okay. Ja, okej. Ah, så att om ni hade förämpningen ganska högt, höj dem. Uh -huh. Det kan bara bli sämre liksom. Då ska vi se. Håll i nu! <laughs> det här är ett misstag som jag aldrig har sagt det där. Fan vad ångrar det nu. Eh, vad sa vi? Ja, just det. Ja, det var det du ville ha. Nej. Ja. Ja. Ja, men det var en sån här. Skiss, jag är ju bara med. Det är som foffar och berra och pecka. Och pet. Ja, jag har det. Ja, men jag har min ja, också. Okej. Okay. Nej, men du tänker på att honka låta nu. Ja, nu är det jag här. Ja, ja, ja. Ser ja, ni meg? Riktig <laughs> bra. Ok. Ina da da, ina da Now when it snows, my eyes become an oh. audible light That you shine can't be seen on the brain kiss fire rosa on the <laughs> <Baby, laughs> <if I can laughs> beat start to kiss fire rosa on the barn. Hur många? 3 eller 4. Oj. Mm. Han har benen okej. Okay, Det är vars någon så här taktiska. Ja. Eh, skägginalställning så. Ehm och jag hoppas att jag Jag hoppas att jag har ett jobb jag tycker är kul och eh Nej, det är väl det. Ja, men det är ju jobbt tror jag. Om det inte är teater eller liksom en sång så hoppas jag att det är barnörska. Ja. Apropos Nobelstänga. Jag bänner för att komma hit. Jag har en sax. Ehm Men det är så att du går i så här utbildningstankar. Eh Nej, alltså nu har för jag ett jobb. Vi måste ju troligtvis utbilda honom ska vara. Ja. Sen du har gjort en vad skådespelare utan på Youtube. Nej så, men ska jag ska vara kvacksalvare. <skratt> <Ja. skratt> <skratt> nej men nej, jag är inte så men om jag inte skulle... nu har jag jobb men eh det är ju jag har liksom kontrakt i ett och ett halvt ett år det är kvar till så man vet ju aldrig vad som händer och då det är min liksom backup tanke då. Eh jag och jag vet om eh, vissa gillar inte sjukhusmiljöer och jag gillar sjukhusmiljöer. Inte lika mycket som teaterrum men men eh, tycker om. Jag vet inte. Vad är det du gillar med sjukhusmiljöer? Eh jag gillar att eh det är folk där som gör alltför tanden och varandra. Hjälpa folk liksom. Uh, och uh, ja men det är ju så här om när det har hänt saker det hände ju mest tråkiga saker på sjukhus förutom kanske om man sällde barn och så där få bli frisk också Ja jo men precis ja ja det jag menar poängen Ja det är det just när man har ju kommit dit av att något är känns mm. dumt eller inte så bra eh uh, och uh, det kan ju också skapa en eh uh, ett slags gemenskap som eh, att nu, nu ska vi kämpa för det här. Eh, och det gillar jag med sjukhus, det har liksom satt sig lite. Jag om. Ja. Så att eh, om, ja, om 20 år så bor jag lite, lite större än vad jag gör nu. Men Borde du i samma stad? Eh, <laughs> du bor alltså i Stockholm jag nu? Jag bor i Stockholm, ja. Ja men jag tror det, om det inte är det här i Göteborg. Men det är så här, jag har ju det tycker jag jobbet att inte gå samma stad som dig och din familj och eh så äh, vi kan göra det här med Marina. Ja, bara sitt här. Ja. Jätteosialt vår egen filosofi. Eh och kommer inte betala för det mer än en gång tror jag. <skratt> <skratt> <skratt> Nej men men eh jag jag tyckte själv det bra i Stockholm och jag det det var väldigt det var jobbigt att flytta. Eh äh, speciellt som nyutborgare. Det det väldigt väldigt väldigt patriotiskt i statsfara. Man får ju man får ju mycket god låt på ord. Det var fint. Det är starkt kom som. Och det vi tänkte om jag orkar göra igen. Färsversa <laughs> mm. eller liksom nu har jag gjort den resan så här, ska stoppar då min kille ska han han blev alltså mycketad med det också på kronan. Farans brevstockpojke var han hade verkligen snäll men han han om inte han är svinitret det är faktiskt så, så blir det så liksom lite dålig stämning. Så jag ja faktiskt ganska ofta. Så att jag tänker så jobbigt ska han göra liksom hela resan till bara stök varje dag. Jag förstår att det standard då. Nej. Nej men nej alltså jag jag trivs ju himla prosto kol när jag saknar ju eh många av de som är här. Tack. <laughs> mm. Ehm och så. Ehm men jag i Stockholm är det jag borde bo i och jag vill vilja göra ungefär det jag gör nu om jag inte i barnmorska för att man lite fler barn och lite ljusare lägenhet. <laughs> ja. Så du är barnmorska eller skådespelare? Mm. Definitivt en ljusare lägenhet med fyra barn. 3 eller 4. Ja, det ja. ja, det var det tack. Nej. Så. Det var några önskningar du hade om framtiden. Du har ju haft en önskesång. Mm. Och innan den här kvällen avslutas med att du kommer få dundrande applåder så ska du få höra den önskesången. Det var det bra. Och ni också får höra. Jag det här är ett kick in handlöster i minnet. Hallå, vad är det? Där! Här! Ja, vi ska inte säga vilken låt det här är. Förhoppningsvis så kommer ni att höra det fast man lite ihop sexen, kanske inte har uppsäker kanske och med Källens ja teman kan det här Amen. Oh. Yes. Yeah. på fotboll på den petgensche. Där var ni spelade i Milan i april på JYH i Göteborg och nästa utgång igen den 6 maj då när Rebecca Melin som gör. Vi får petter skulle sätta ett matchon och krocka billa. Det vart att se där och då. Hej då.